окрім Терехівки, він ненавидить гімнастику. Раз-два, вимкнув. Подався в складальний цех, повзрукарку, що принесла свіжі газети. Незалежно і гордо, ніби нічого не сталося і не мусить статися. Оде звикли, що йому не пишуть. А коли й пишуть, то до вимоги на пошту. Але навіть випростані плечі його волали рятівного. Вам, Іване Кириловичу, лист Друкарка мовчала. І в складальному цеху всі мовчали. Зайняті роботою, жодних запитань. Він чітко креслить макети. Він талановитий секретар. Він талановитий адміністратор. Соняшнику вікно. Сонце, сонечко. Соня, провінція. Повіситися мало. Він знову почволав повз друкарку, що розкладала кореспонденцію оточена газетярами. Та знову ніхто не озвався до нього й словом. Можливо, на пошті є, але подзвонили б. Йому дзвонять, коли надходять листи. Це так рідко буває. Під Шовковицею стояв мотоцикл. Біля мотоцикла навкарачки гужва з ключами засмальцьованих руках. Ну, Миколу, сперечаємося нарешті, чи я не своєю смертю скінчу дні свої. Я людина невіруюча. Іване Кириловичу, але все одно гріх. Раптом справдіть, хуть-ху. Та й з ким, тоді я розіп'ю коньяк. Ви ж не воскреснете заради цієї урочистої хвилини. З товаришем хаблаком розіп'єте, за моє здоров'я, проказав загадний. Йому кортіло, щоб хтось хоч словом обмовився про хаблака. Так смоктало за душу, але гужва, який всі навколо, мовчав, ніби нічого не сталося годину тому. Зберете покарбованцю на вінок, профспілка виділить, гуляй вітер, виголосить промову, він любить промовляти. Потім ще покарбованцю і в чайну за упокій душі. Товариш Хаблак скаже здравицю, смерть з усіма примирює, смерть миротворець. Усе трава і лушпиння, усе прах і тлінь, усе минає, учив старець Коворода. Хвилинку уваги даруйте, та ось іще яскравий приклад недоброчесного цитування Іваном великого філософа-демократа. Я відшукав ці рядки. Справді, вони є у сковороди. Я вже приготувався звинуватити його у песимізмі. Та ось закінчення думки, про яке свідомо не згадує товариш загатний – «серцем людина вічна». Розумієте? Тобто філософ обстоює прогресивну, прийняту для нас ідею – Людина безсмертна в ділах своїх. Ще раз даруйте. Ага. Могилу обсадите квітами, поставите цементований окоренок і напишете бронзовими під золото літерами епітафію, хоч на зразок отакого. Тут лежить загатний Іван, Пес поруч брата, стань. Іван Кирилович полюбляв і умів. Мудрувати про власну смерть, особливо під настрій. Ужва подзвонював ключами вже десь під мотоциклом, він справді лише вбирає у себе без будь-якої віддачі. Він навіть не засміявся, і Іванів жарт повис у повітрі гарячому, спечному повітрі. Сонце мліло над випаленим двором, ніби тисячоватна лампа, якраз над головою фотоательє, коцюрбились пелюстки красоль на клумбах. Згатний ще раз пройшов повз друкарку. Лист міг загубитись у газетах, але вона вже розіклала газети і вовтузилася із підшивками. З вікна осоння видавалося ще спечнішим та важчим, ніж було насправді. Іван сів до столу, опустив голову на руки, м'ядь з якого випустили повітря. Я думав про актора, який весь вечір. Живе тільки для глядача. І ось вистава закінчується. Глядачі роз'їжджаються по домівках, актори лишається в порожній залі. Будь-яке лицедійство втрачає смисл. Час нарешті стати самим собою. Чи кожен здатен віднайти себе після святкових храмових вогнів, бурхливих оплесків, вигуків, квітів? Головне ж, після довгого лицедійства, до якого так звик. Гадаю, далеко не кожен. Більшість акторів, мабуть, відчувають у душі порожнечу.